Generalul Armatei Moarte Pista 2 Ce-o fi fost oare între ei? Să întrebă din nou generalul. Era curios să afle cam cât de departe poate ajunge un părinte preacucernic cu o femeie. Trebuie neapărat să găsim o semintele colonelului, spuse generalul. Este singurul ofițer superior, ale cărui o seminte nu a fost aduse în țară. Că mă gândesc cât de mult s-a agitat familia, mai ales nevastă sa. Da, făcu preotul. Nevastă să e foarte îngrijorată. — Ați văzut ce monument frumos de marmură i-au pregătit? — Da, a răspunsă preotul. Mi l a arătat înainte de plecare. Un mormânt într-adevăr măreț, cu placă și trandafiri albi și roșii, continuă generalul. Doar că e gol. Rămaseră o bună bucată de vreme tăcuți. Generalul beara și privea curios la tot ce se întâmpla în jurul lor. Brusc se simți singur de tot, singur cu mormintele soldaților. Nu voia cu niciun chip să le spună mormintele fraților, cu niciun chip, destul că se învârtise trei săptămâni printre ele. Trei săptămâni la rând, zi și noapte, oră de oră, minut de minut, doar printre ele. Acum dorea să nu mai știe nimic, Aștepta-se ca pe Hristos această zi liberă. Era sâmbătă, voia să se odihnească, se simțea viu, era dreptul lui natural. De la barul de jos se auzea muzică în surdina, acolo jos oamenii beau, dansau. Trebuie să mă destind, spuse el încet, ascunzând în spatele cuvântului destind faptul că voia de fapt să se distreze. Preotul ridică ochii. Nu. Adevărat, el era un general străin, având în plus o misiune guvernamentală, o misiune destul de delicată și, în fine, de jur împrejurul lor se afla același popor cu care soldații lor se confruntaseră pe viață și pe moarte. Generalul privi în scrumiera plină cu chiștoace de țigară. Pricepu că în săptămânile și lunile viitoare acestei lungi călătorii, pe care abia o începuse, nu avea să se repete ultimele cuvinte. Scurta lui revoltă a fost imediat înăbușită. De azi înainte, el va rămâne mereu lângă ei. — Mereu. — Da. Era foarte obosit. Drumurile acelea grele, mormintele, băltind de apă mai multe la un loc aici... Doar câte unul dincolo, noroele până la genunchi, buncărele pe jumătate distruse, chiar și din ele, ca și din oameni, nu mai rămăsese decât scheletul. Apoi încurcăturile cu mormintele altor armate, procesele verbare, birocrația și acel dute vino la autoritățile locale. Totul era ca un ghem încurcat rău de tot. Cel mai greu era să deosebești mormintele tale de ale altora. Martorii se contraziceau unul pe altul. Bătrânii amestecau evenimentele și luptele, nimic nu era cert. Singur pământul știa adevărul. Generalul de după harul peste cap, baraca aia pe câmp, murmură ca pentru sine, gestionarul ăla încruntat. Înainte de a intra în tirana, predase răsăci undeva la periferie într-o baracă ridicată special pentru asta, în virtutea protocolului guvernamental. Baraca, magazionerul și câinele de la ușă. Preotul tăcu. În timpul negocierilor cu oficialii albanezi, unul dintre punctele dificile a fost cel referitor la interdicția de a transporta osemintele prin localități. Nu pricepuseră în ruptul capului motivul opoziției îndrăjite a localnicilor, până ce în final au fost nevoiți să lase chestiunea aceasta în aer. Așa că ori de câte ori la intrarea în vreun oraș trebuiau să iasă de pe șoseaua principală pentru a căuta prin hățișuri depozitul zonal, Generalul tuna și fulgera. Acum, amintindu-și de ultima oprire, pufni nervos. Ca și până atunci, în salonul hotelului era liniște. Doar într-un colț, ceva mai departe, câțiva tineri povesteau ceva și râdeau din când în când. De aici li se vedeau numai spinările. Mai încolo stăteau un băiat și o fată, probabil proaspăt logodiți. Cei doi mai mult se priveau decât discutau. Băiatul avea capul oval, frunte lată și piezișă, iar bărbia destul de nuanțată. Tipul alpin, își zise generalul. În spatele teșghelei dea barmanul. Capul lui rotund părea înțepenit între cele două boluri cu portocale. Intră un bărbat scund cu o geantă în mână, care se așeze la masa de lângă radio. Ca de obicei, îi spuse el chelnerului. În vreme ce barmanul îi pregătea cafeaua, omul scoase din geantă un caiet gros și început să scrie ceva în el. Avea obrajii în guști, iar pomeții aproape că nici nu li se vedeau. Când răgea din țigară, față îi se adânceau două gropițe, care îi dăsănau clar conturul maxilarelor. — Așadar, așa sunt albanezii! exclamă generalul, ca și când ar fi continuat o discuție lăsată la jumătate. Oameni obișnuiți, nici nu ți-ar trece prin cap că în luptă se comportă ca niște câini turbați. — Oho, cum se mai schimbă când au arma în mână! Și când te gândești că sunt atât de puțini? — chiar atât de puțini, făcu preotul. În salon intră cineva cu fruntea deșită, Ce misiune mai e și asta pe care o avem noi de îndeplinit?" făcut generalul. Peste tot unde văd figuri de oameni pe stradă sau la cafe, am întreb imediat cam cum l-o fi arătând craniul. Scuzați-mă, dar beți nițeluș cam mult?" spuse preotul pe un ton blând și îl fixă cu ochii lui dun albastru cețos. În clipa aceea generalul a avut impresia că globii celuilalt au aceeași culoare ca ecranul televizorului din colțul salonului, ca un ecran care nu se luminează niciodată, își zise, sau mai bine spus ca un ecran care dă mereu același program confuz. Își privi o clipă paharul transparent pe care îl învârtea între degete. Dar, după dumneavoastră, ce ar trebui să fac? Întrebă pe un ton iritat. Ce mă sfătuiți să fac? Nu cumva ar trebui să iau aparatul foto și să mă pozez ca să am ce arăta nevestimii când o să mă întorc acasă? Sau să țin un jurnal zilnic în care să scriu tot felul de curiozități? Ei, ce spuneți? N-am nimic de zis din toate acestea. Am spus doar că beți cam mult. Eu, în schimb, mă mir că dumneavoastră nu beți nimic. Mă mir chiar foarte tare. Eu n-am băut niciodată alcool, zise preotul. Și totuși mă mir că n-ați început să beți acum. Să beți în fiecare noapte ca mine, să uitați cele văzute ziua. De ce trebuie să ce-am văzut ziua? Se miră preotul. Pentru că avem o datorie sfântă de îndeplinit. Și bătu cu degetul în geantă. Nu vă pare rău pentru nefericiții ăștia? Nu mă insultați, făcu preotul. Sunt la fel de patriot ca și dumneavoastră. Generalul zâmbi. Știți ceva? zise în ultimile trei zile am observat că discuțiile noastre seamănă cu replicile plicticoase din teatrul modern. Zâmbi și preotul, n avem ce face. Într-un fel sau altul, discuțiile dintre oameni au ceva comun cu dramele sau comediile. Vă place teatrul contemporan? Oarecum? Generalul îl privi o clipă în ochi. Sărmanii soldați, sări deodată ca trezi din somn, mă doare sufletul pentru ei. Am o senzație ciudată, de parcă aș crește copiii altuia. Uneori copiii aceștia sunt iubiți mai mult decât ceilalți. Ce-aș putea să fac pentru ei? Și mie mi-e milă de ei, zise preotul. Mi se rupe inima. Suntem neputincioși cu listele și hârțagele noastre. Scotocim ca niște bezmetici primormintele lor. Ei pigulim unul câte unul. Cum de-am ajuns în halul ăsta? Mâna destinului. Generalul dădu de din cap. Iarăși ca într-o dramă, își zise... Preotul ăsta e rece de parcă ar fi de fier, totuși mi-ar plăcea să știu că de rece a fost și cu frumoasa nevasta a colonelului Z," își spuse generalul fără a slăbi pe celălalt din ochi. Încercă să-și-l imagineze trăgând de straele acelea negre, prăbușit între genunchii ei. Chiar așa, i fi plăcut de preot sau? Dacă între ei o fi fost într-adevăr ceva." Totuși, la urma urmei, ce treabă avea el generalul cu toate acestea? Trase cu urechea la radioul din salon. Limba albaneză îi păru o limbă aspră. Îi auzise de multe ori vorbind pe țăranii albanezi adunați în jurul gropilor ca să-i ajute. Chiar și morții lui au auzit cu siguranță limba aceasta de rău augur. Acum, precum se pare, se transmiteau știrile, lucru ușor de înțeles, pentru că crainica pronunța cuvinte cunoscute, Tel Aviv, Bon, Laos. În lume există tot felul de orașe. Își aminti din nou că prin Albania mai trecuseră și alte armate. Gânduri fiare ruginite, cruci, semne, nume scrise strâmb. Nici nu se mai știa unde fuseseră îngropați majoritatea soldaților lor. Ba chiar, mulți dintre ei nici nu aveau mormânt. Zăceau prin gropi comune aruncați direct în noroi. Erau și dintre aceia care nu aveau nici măcar morminte, ci se aflau numai pe listele lui. Odată, dăduse ră peste scheletul unui soldat în muzeul de istorie dintr-un orășel din sud. Muzeu construit de câțiva localnici. În cetatea medievală a orașului, într-o firidă tainică, aceștia găsiseră printre altele scheletul unui om. Câteva săptămâni la rând, la cafeneaua din oraș, câțiva arheologi de ocazie făcuseră felurite presupuneri în jurul scheletului. Mai mult, doi dintre ei chiar compuneau un articol destul de curajos, cu gândul să-l publice în vreo revistă, când în orașul lor își făcua apariția grupul condus de generalul străin. Specialistul albanez trecuse întâmplător pe la muzeu și recunoscuse imediat scheletul după medalion. În articolul celor doi localnici referitor la medalion existau câteva ipoteze. Era fie un obiect de podoabă, ilir fie o monedă din epoca romană. Vizita specialistului la muzeu pusese capăt tuturor speculațiilor. Un singur lucru era mai greu de explicat. Cum de ajunsese soldatul acela să pătrundă în labirintul cetății și mai ales de ce? Îl întrebă pe preot, dar nici acesta nu-și mai amintea mare lucru. — Ai dreptate, zise generalul. S-au creat nenumărate legende și multe dintre ele seamănă ciudat unele cu altele, așa cum seamănă și numele. Listele sunt într-adevăr foarte lungi și unor mi se pare că totul mi se învălmoșește în cap. — A fost un soldat ca oricare altul, spuse preotul. — Ce nevoie e și de numele și de prenumele astea, făcuse generalul. Și la urma urmelor, ce nume poate să aibă o grămadă de oase? Preotul dădu din cap de parcă ar fi vrut să spună, „Nai ai ce face, asta e." Ei ar fi trebuit să aibă același nume, după cum și medalioanele de la gâtul lor erau identice, urmă generalul. Preotul nu răspunse. De la bar se auzea muzică, generalul trăgea într-una din țigară. Ne-au ucis mulți soldați," zise ca prin vis. E adevărat, dar și noi am ucis pe ei." Preotul tăcu. Și noi am ucis pe ei, repetă generalul. Peste tot sunt morminte de ale lor. Ar fi fost rușinoși și trist să nu găsim decât morminte de ale noastre." Preotul dădu din cap cu un gest care ar fi putut însemna și da și nu. Slabă consolare," făcu generalul. Celălalt clătină din nou din cap de parcă ar fi spus. n ce face." Nu înțeleg," insistă generalul. Este sau nu este chestia asta o consolare pentru noi?" Preotul ridică brațele. — Eu sunt cleric, zise. Eu nu aprob războiul. Oh, — O, exclamă generalul. Cei doi logodnici din col se ridicară și ieșire din salon. — N-am căsăpit groaznic unii cu alții, urmă generalul, numai că ăștia așteaptă ca pe o mană cerească orice prilej de încăierare. — Explicabil, zise preotul, la ei nu e vorba de ceva conștient, face parte din psihicul lor. — Nu pricep, spuse generalul. E simplu. Continuă preotul, în luptă unii sunt motivați, mai mult sau mai puțin, de un ideal, în vreme ce alții sunt conduși de impulsuri primitive. Da, vă ascult, făcut generalul, având impresia că celălalt nu e sigur dacă să mai continue sau nu. Albanezii sunt un popor astru și înapoiat. Copiilor lor li se dă pușca în mână încă din leagăn, așa că arma face parte din existența lor zilnică. Se vede, zise generalul. Chiar și umbrela o țin ca pe o pușcă. Făcând parte încă din copilărie din viața lor, urmă preotul, ca un obiect esențial, pușca influențează direct crearea psihologiei albanezului. Iată, uită! Iar lucrul acela la care ține omul cu tot sufletul de sigur ca urmare firească trebuie și folosit, și la ce poate fi folosită cel mai bine o armă. Se știe la ce, la omorât oameni, făcu generalul. Așa e. Albanezii au în sânge pornirea de a ucide sau de a fi uciși. Când n-au avut cu cine să se lupte, ei s-au ucis unul pe altul. Ați auzit ceva despre vendeta lor? Da. Ei sunt împinși în luptă de o chemare străveche. Lupta este o necesitate dictată de natura lor. Pe vreme de pace ei se moleșesc și cad în amorțeală ca șarpele iarna. Doar la război se dezvăluie cu adevărat. Generalul clătină din cap. Războiul este starea naturală a acestei țări. De asta sunt ei atât de sălbatici, de periculoși și distrug mai mult decât trebuie în luptă. Care va să zică acest popor, mânat de dorința lui de nimicire sau de autonimicire, este destinat să piară? zise generalul. Firește! Generalul vău! Acum pronunța cuvintele ca prin vis. Îi urâți pe albanezi? Întrebă el pe neașteptate. Preotul zâmbia acru. Nu. De ce? Generalul își apropie buzele de urechea lui... Rotul făcu un gest de nervozitate când simți mirosul de alcool al celuilalt. Cum de ce? Făcut generalul în șapte de parcă i-ar fi spus un mare secret. Îi urâm amândoi, dar nu putem să o spunem, pentru că așa e treaba. Capitolul al patrulea Își spuseră noapte bună unul altuia, după care generalul încuie ușa la cameră și se trânti pe pat. Deși era târziu, somnul îl ocolea, văzu geanta pe masă. Întinse mâna, o lău și o deschise. Scoase listele cu numele soldaților și începu să le răsfoiască. Erau multe pagini prinse câte patru, cinci sau chiar zece la oaltă. Răsfoindu-le citii, poate pentru a suta oară, cuvintele scrise cu litere mari în capul fiecarei liste. Regimentul Gloria, Divizia a doua, Divizia de fier, Batalionul Alpin, Regimentul 4 de gardă, Batalionul 3 alpin... Divizia Victoria, Divizia 7 Infanterie, Batalionul Albastru de Represalii. Generalul se opri o clipă la acesta din urmă. În capul listei se afla Colonelul Z, apoi numele soldaților înșirate alfabetic pe companii și plutoane. Batalionul Albastru. Un nume frumos, își zise. Întocmirea listelor începuse din primăvară. În birourile uriașe ale ministerului suferăstrele mari câteva dactilografe tinere coafate și îmbrăcate după ultima modă, loviseră cu degetele lor, fine tastatura mașinilor descris. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ca niște salve de mitralieră șuierând pe suploapele lor, proaspăt fardate, parcă lipsite de viață. Generalul lăsă parte listele de bază și le lua pe celelalte, pline cu semnări și cu tot felul de cruciulițe pe margine. Erau listele cu situația la zi a săpăturilor. Aici soldații nu erau organizați pe unități militare, ci după locurile unde fuseseră uciși și fișele dentare. Cele căror o seminte fuseseră găsite erau însemnați cu o cruciuliță. Cruciulițele erau însă destul de rare. Își aminti că ar fi trebuit să transcrie însemnările pe listele principale, dar se făcuse deja târziu. Neștiind ce să facă, început din nou să citească. Pe listele uzuale, fiecare zonă avea câte o descriere în paranteză și toate numele acelea de văi, de culni, de coaste, de râuri și de orașe aveau pentru el o rezonanță neobișnuită și teribilă. Râpa surdului pârul miresei cinci puțuri, biserica psalmului, mormântul mamei lui Șero, grota buvniței, costișa lui Nase Ghica gheabul cucului, își aminti brusc că soldații lui sunt risipiți prin toate locurile acestea, care mai mulți, care mai puțini, și că el venise pentru a-i lua înapoi. Luă din nou lista dispăruților, în capul căreia se afla din nou colonelul Z. Colonelul Z, 1.82, un premolar de aur pe partea dreaptă, citi generalul, după care parcurse întreaga lista, 1.74, lipsă doi molari, 1.65, lipsă măselele de sus, 1.90, punte metalică la premolari, 1.71. Dantura completă. 2.10. E cu siguranță cel mai înalt de pe lista asta, își spuse generalul. Cât o avea oare cel mai înalt din toate listele? Cel mai scund, se știa, trebuia să aibă după regulament? 1.51. Cei mai înalți erau de regulă cei din regimentul 4 de gardă, iar cei mai mărunți, alpinii. Ia te uită cu ce se ocupa el acum. Stinse lumina și se culcă. Măcar să nu fi băut cafeaua aia furisită la sfârșit, își zise. Privea peretele străbătut din când în când de luminile mașinilor care treceau pe bulevard. Din cauza jaluzelelor, benzile de lumină alternau cu cele de întuneric și generalul își imagină că se află dinaintea unui aparat cu razeronghen, în spatele căruia oamenii veneau, își făceau radiografie și plecau lăsând locul altora. Listele sunt acolo, pe masă, deschise, îi trecu prin cap cu groază. Ce bine ar fi fost să fie avut și pe neva cu el. Ar fi stat amândoi întinși în întuneric, ar fi vorbit în șapte, iar el i-ar fi povestit câte lună și în stele, doar că ei ar fi fost frică să vină aici, așa cum i-a fost în ultimile zile dinaintea plecării lui în Albania. Fusese câteva zile diferite de toate celelalte, cu un aer inedit și ciudat, pe care îl simțea pătrunzându-i pentru prima oară în viață. Vara era pe ducă, dar ei se de curând de la mare. Într-una din zilele acelea primi vizita unui necunoscut. Generalul lucra în biroul lui când femeia din casă îi spuse că cineva l-așteaptă în salon. Necunoscutul stătea în picioare lângă fereastră. Afară se înserea. Umbre misterioase se învârteau ca năuce pe cer. Când dușa scălții, omul se întoase și spuse încet, Bună seara! Scuzați-mă că vă deranjez!" Vorbi el cu o voce răgușită și adâncă. Am aflat că în curând veți pleca în Albania pentru a repatria o semintele soldaților noștri. — Întocmai, spuse generalul, peste două săptămâni. Am o rugăminte la dumneavoastră, urmă cunoscutul și scoase din buzunarul hainei o hartă mototolită a Albaniei. Am fost soldați și am luptat acolo de ani încheiați. — În ce regiment? întrebă generalul. Divizia de fier, batalionul 5, compania de mitraliere și, insistă generalul, necunoscutul se-a plecă peste harta veche și arătă ceva cu degetul. Uite, aici, în cursul unei mari operațiuni de iarnă, batalionul nostru a fost nimicit și noi, cei care am reușit să scăpăm, ne-am risipit în noapte încotro am văzut cu ochii. Eu am furit împreună cu un camar rănit și, în zori, în vremea ce îl târam spre un cătum părăsit, el a murit. L-am îngropat cum am putut în spatele bisericuței din sat, după care am plecat în grabă. Așa s-a întâmplat. Nimeni nu știe unde e mormântul. De asta am venit la dumneavoastră, ca atunci când o să ajungeți prin părțile acelea, să încercați să-l dezgropați și pe el împreună cu ceilalți. Numele lui se află cu siguranță pe lista dispăruților, zise generalul. Listele sunt foarte exacte, dar dumneavoastră oricum ați făcut bine venind aici. Pentru că sunt puține șanse să-i găsim pe dispăruți, și asta numai dacă avem noroc. Am făcut și o schiță simplă, cum am priceput, spuse necunoscutul și scoase o bucată de hârtie, pe care era de ceva ce semăna cu o biserică, de unde plecau două săgeți sub care scria cu roșu mormânt. Acolo aproape e o fântână și ceva mai departe, pe dreapta, de echipa roși. Uite aici, spuse și făcu un alt semn lângă biserică. Bine, zise generalul, mulțumesc. Eu trebuie să vă mulțumesc," făcut celălalt. A fost prietenul meu cel mai bun. Apoi, vreau parcă să mai spună ceva, poate vreun amănunt, vreo întâmplare oarecare, dar înfățișarea severă și oficială a generalului îl făcu să-și lase fraza neterminată. După aceea necunoscutul plecase fără ca generalul să poată afla cine este și cu ce se ocupă. Acesta nu a fost decât începutul." În fiecare, după amiază, întorcându-se acasă, găsea în salon câteva persoane care l-așteptau. Erau tot felul de oameni. Soții, părinții în vârstă, veterani, stând toți timizi și cu aceeași expresie pe chip. Apoi au început să vină oameni din alte orașe și provincii, iar aceștia, din urmă, erau încă și mai timorați. În plus, explicațiile lor erau extrem de neclare și asta pentru că tot ce își știau despre lor uciși în Albania era aproximativ și vag. Generalul nota totul, repetând la nesfârșit. Nu vă fie teamă. Listele întocmite de Ministerul de Război sunt exacte. Îmi notez totuși amănuntele pe care mi le spuneți, pentru că s-ar putea să ne ajute." Iar ei plecau mulțumind și a doua zi veneau alții cu hainele udă de ploaie, călcând sfioș pe covorul gros pe care îl lăsau totuși urme. Erau dintre aceia cărora ale era teamă că rudele lor nu figurează pe liste. Dar și dintre cei care aduceau telegramele primite de la comandamentul militar, în care era scrisă data și locul unde soldatul a căzut pentru patrie. În fine, mai erau și dintre aceia care nu puteau fi convinși că ei lor aveau să fie găsiți cu ajutorul listelor de la minister și plecau bodogănind. Aveau cu toții de povestit câte ceva și generalul era obligat să-i asculte unul câte unul, începând cu femeile, care erau deja căsătorite cu alți bărbați, și întrebau cu discreție despre primilor soți și terminând cu tineri eleganți care nu-și cunoscuseră niciodată tații plecați pe front. În ultima săptămână numărul vizitatorilor a crescut. Acum când se întorcea de la minister, generalul își găsea salonul plin ochi. semăna cu holul unei clinici, unde pacienții stau la rând doar că era mai multă liniște. Oamenii stăteau tăcuți privind cu orele desenele de pe covor. Unii dintre ei, săteni veniți de departe, aveau la picioare câte un rucsac, iar la poartă primul lucru care atrăgea atenția generalului când se întorcea cu mașina de la serviciu erau bicicletele sprijinite de grilajul de fier și din când în când câte o mașină parcată vis-a-vis. -vis. Apoi el intra în salon unde simțea imediat mirosul de haine ude, amestecat cu parfumul vreunei doamne elegante și toți cei de acolo se ridicau în picioare cu respect tăcuți ca și până atunci fără să spună nimic la început, pentru că nimeni nu știa ce se spune în asemenea ocazii. Apoi, după ce mânca, mergea în salon și oamenii vorbeau pe rând. Povestirile lor semănau teribil unele cu altele, iar ceea ce li se întâmplase oamenilor lor în Albania era și asta atât de asemănător, încât el avea impresia că retrăiește în vis ziua de ieri. Femeile care își căutau soții sau fiii nu își puteau reprima plânsul fiecare zi în plus, generalul își tot mai greu nervii în frâu. Nu mai plângeți, răgni el într-o zi la o femeie. Aici nu e biserică, destul. Fiul dumneavoastră a căzut pe câmpul de luptă, acolo unde l-a trimis patria. Într-o altă zi, un bărbat înaltă îi strigase imediat ce intrase pe ușă. Misiunea dumneavoastră e o mare ipocrizie. Generalul se înverzi la față. Așa vorbesc numai vânduții. Marș afară pe la mijlocul săptămânii, printre cei care îl așteptau zări o femeie în vârstă, venită împreună cu o fetiță. Bătrâna părea copleșită de durere. Fiul meu este acolo, spuse cu voce slabă, singurul meu fiu, după care scoase un ștergal și-l cum cu mâini tremurătoare. Luă din el o telegramă îngălbenită vreme și o întinse generalului. Acesta citi fraza cunoscută prin care erau anunțate morțile și privirea-i rămase fixată pe ultima parte a textului căzut pentru patrie la Stalingrad. Doamnă, început să explice cu blândețe, eu voi pleca în Albania, nu în Rusia. Bătrânul privi o clipă cu ochii stinși, fără să înțeleagă probabil nimic. Vreau să te rog ceva, zise. Să afli cum a fost ucis. Cine i-a stat la cap când și-a dat sufletul? Cine i-a dat o gură de apă? Și care i-au fost ultimele cuvinte? Generalul se chinui să explice încă o dată, dar femeia nu pricepea nimic și repeta mereu primele fraze. Ceilalți se priveau unul pe altul în liniște. Mergea cu mama, o locu' binișorul, în cele din urmă un bărbat. Domnul general o să facă tot ce ei cerut. Bătrâna mulțumit și plecă, sprijinindu-se în baston și de fetița cu care venise. În ziua următoare, după ce plecare toți, generalul rămase față-înfață cu un bărbat care părea extrem de mânios. Am fost general," spuse el încruntându-se, și am luptat în Albania." Se priviră unul pe altul fără să-și ascundă antipatia, unul pentru că avea dinainte un fost general învins, celălalt pentru că avea de-a face cu un ofițer care nu cunoscuse războiul. Ce doriți?" îl întrebă rece generalul. Nimic, de fapt," zise celălalt, nu aștept mare lucru de la dumneavoastră. Ca să fiu sincer, nici nu am încredere." pentru că la urma urmei toate astea mi se par o mascaradă. Totuși, câtă vreme v-ați angaja la așa ceva, duceți-vă treaba până la capăt, luar dracu. — N-ați putea vorbi ceva mai clar? îl întrebă generalul. — Nu am altceva să vă spun, vreau doar să vă atenționez, să aveți mare grijă, și să fiți mândru, să nu vă plecați capul în fața lor, pentru că ei or să vă provoace, poate că or să vă ia și peste picior. — Dumneavoastră trebuie să știți să le răspundeți, trebuie să fiți vigilant. Ei vor încerca să jignească memoria soldaților noștri. Eu îi cunosc. Se purtau batjocoritor, ne ironizau. Asta atunci. Imaginați-vă acum. — Nu le voi permite cu niciun preț să se poarte așa, spuse generalul. Celălalt îl privi cu părere de rău ca și când ar fi vrut să-i spună, bietul de tine, după care plecă fără să salute. În ultimile trei zile salonul fusese plin de oameni. Generalul se simțea teribil de obosit și ar fi vrut să plece cât mai curând. Chiar și nevastă sa își ținea cu greu nervii în frâu. Dacă ai renunța la misiunea asta?" îl întrebă ea într-o noapte, stând întinsă alături de el. Am impresia că ne-a intra moartea în casă." El o liniști cum putu, dar în noaptea aceea dormi mai prost ca niciodată. Avea senzația că a doua zi va pleca direct pe front. Ultimul vizitator venise chiar în dimineața de dinaintea plecării. Trebuia să ajungă devreme la aeroport și, mergând în curte pentru a deschide ușa garajului, zării doi inși care dormeau ghemuiți la poarta acoperiți cu pături. Era un bătrân cu nepotă suveniți din cel mai îndepărtat colț al țării. călătoriseră multe zile până să ajungă aici și, coborând din tren pe la miezul nopții, nu îndrăzniseră să bată la poartă la ora aceea, așa că se culcaseră direct pe trotuar în așteptarea dimineții. Generalul repetase pentru ultima oară cuvintele, listele sunt exacte, nu vă faceți griji, îl vom găsi, iar săteanul cel bătrân îi mulțumise dând din cap în vreme ce pătura era încă pe jos, în fața casei, pentru că cei doi se sculaseră speriați din somn la auzul scărțuitului porții. Asta a fost tot și așa au luat sfârșit cele două săptămâni dinaintea plecării lui în Albania.